Перша книга – Хронік. Розділ шостий. Сини Леві – Гершом, Кегат та Мерарі. Ось імена синів Гершома – Лівні та Шимаї. Сини Кегата – Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл. Сини Мерарі, Махлі та Муші. Ось родини Леві за їхніми батьківськими домами. У Гершома. Лівні – його син, Яхат – його син, Зімма – його син, Йоах – його син, Ідо – його син, Зерах – його син, Ятрай – його син. Сини Кегата. Амінадав. Його син Корах, Його син, Асір, Його син, Елкана, Його син, Евіасаф, Його син, Асір, Його син, Тахат, Його син, Уріел, Його син, Узія, Його син, Саул, Його син. Сини Елкани Амасай та Ахімот. Елкана його син, Цофай його син, Тоах його син, Еліяв його син, Єрохам його син, Елкана його син, Самуїл його син, сини Самуїла, первородний Йоїл, другий Авія, сини Мерарі, Махлі, Лівні – його син, Шімеї – його син, Узія – його син, Шіма – його син, Хаїя – його син, Асайя – його син. Ось ті, що Давид настановив, щоб управляли співом у Господнім храмі від часу, як ковчег знайшов стале місце. Вони служили співцями перед житлом намету зборів, поки Соломон не збудував Господнього храму в Єрусалимі. Вони ставали на свою службу за приписним їм порядком. Ось ті, що ставали за своїми синами. З синів Гата, Геман – співець, син Йоїла, сина Самуїла – Сина Елкани, сина Єрохама, сина Ел'єла, сина Тоаха, сина Цуфа, сина Елкани, сина Махата, сина Амасая, сина Елкани, сина Йоїла, сина Азарії, сина Зефанії, сина Тахата, сина Асіра, сина Авіасафа, сина Кораха, сина Іцгара, сина Кігата, сина Леві. Сина Ізраїля. Брат його Асав, що стояв праворуч від нього. Асав – син Берехії, сина Шими, сина Михаїла, сина Масеї, сина Малкії, сина Етні, сина Зераха, сина Адаї, сина Етана, сина Зіммі, сина Шімеї сина Яхата, сина Гершома, сина Леві. Сини Мерарі – їхні брати, що стояли ліворуч від нього. Етан – син Куша, сина Авді, сина Малуха, сина Хашавії, сина Амасії, сина Хілкії, сина Амзі, сина Бані, сина Шемера – сина Махлі, сина Мущі, сина Мерарі, сина Леві. Брати їхні, Левіти, були призначені до всяких послуг при наметі Божого дому. Аронжа та сини його палили на жертовнику всипалення і на кадильному жертовнику, виконуючи всяку службу в святому святих та справляючи покуту за Ізраїля згідно з усім, що наказав Мойсей, слуга Божий. Ось сини Арона. Єлеазар – його син, Пінхас – його син, Авішуа – його син, Буккі, його син, Узі – його син, Зерахія – його син, Мерайот – його син. Амарія – його син, Ахітув – його син, Цадок – його син, Ахімац – його син. А ось їхні житла за їхніми оселями в їхніх границях. Синам Арона, родині Кигатіїв, на яких випав перший жереб, дали хеврон у краю юди з басовиськами навколо нього – а поля цього міста і його села дали Калевові, синові Єфунне. Синам Арона дали ще охоронні міста Хеврон та Лівну з їхніми пасовиськами, Єттір та Ештомуа з їхніми пасовиськами, Хілез із його пасовиськами та Девір з його пасовиськами, Ашан з його пасовиськами та Бечемеш з його пасовиськами. А від коліна Веніямина геву з її пасовиськами, Алемет з його пасовиськами, анатот з його пасовиськами, усього було в них тринадцять міст з їхніми пасовиськами. Решті синівки Гата дали за жеребом, за їхніми родинами, десять міст коліна Ефраїма коліна Дана і половини коліна Манасії. Синам Гершома за їхніми родинами тринадцять міст від коліна Ісахара, коліна Ашера, коліна Навталі і коліна Манасії в Башані. Синам Мерарі за їхніми родинами за Жеребом дванадцять міст від коліна Рувима, коліна Гада і коліна Завулона. Левітам дали сини Ізраїля міста з їхніми пасовиськами. Вони дали за жеребом від коліна синів Юди, від коліна синів Симеона і від коліна синів Веніамина згадані міста, які назвали своїм ім'ям. Щодо родин синів Кегата, то їм дано в наділ міста від коліна Ефраїма, Дали їм охоронне місто Сихем з його пасовиськами на Ефраїм-горі та Гезер з його пасовиськами, Йокмеам з його пасовиськами та Бетхорон з його пасовиськами, Аялон з його пасовиськами та Гад Ріммон з його пасовиськами. І від половини коліна Манасії та Анах з його пасовиськами, Білеам з його пасовиськами для родин інших синів Кегата. Синам Гершома за їхніми родинами від половини коліна Манасії дали Голан у Башані з його пасовиськами та Аштарот з його пасовиськами. Від коліна Ісахара Кадеш з його пасовиськами, Даврат з його пасовиськами, Рамот з його пасовиськами і Анем, з його посoviськами. Від коліна Ашера, Мішал з його посoviськами, Авдон з його посoviськами, Хукок з його посoviськами, Тарихов з його посoviськами. Від коліна Нафталі, Кадеш у Галилеї з його посoviськами, Хамон з його посoviськами та Кіріатаїм з його посoviськами. Для решти синів Мерарі від коліна Завулона Ріммон з Його Пасовиськами та Тавор з Його Пасовиськами. А по той бік Йордану навпроти Єрихону, на схід від Йордану, від коліна Ровима, Дали. Бецер у пустині з Його Пасовиськами, Яхцу з Його Пасовиськами, Кедемот з Його Пасовиськами та Мефаат з Його Пасовиськами. Від коліна нагада Рамот з його пасовиськами, Маханаїм з його пасовиськами, Хешбон з його пасовиськами та Язер з його пасовиськами».